قسمہ اسلامی کے سطح دپارا زمون کا دکان پتایا درائی پاک خیبر اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ خانہی نشاتہ کا باڑی پازار کشاور شہر جان محمد دکان موبائل نمبر دے 031 پاک خیبر اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ خانہی نشاتہ کا باڑی پازار نُوكَ لِلخُرُوجَ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَذِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا دل تعالی تبارک وتعالى فرمای بلکی او اعلان د دل الله د طرفنا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړ د غزوه تبوک نه واپس راشي او بیا بل غزات مو پیدا شید نه بل غزاو خو راشي او هغه خو به یقینا د غزوه تبوک نه آسانې نزدې د یو اړتک تل غواړي نو الله تبارک وتعالى په بنديولګولا چې د ډیره پس چې کوم خلک په غزوه تبوک کې ندي شامل شوی دا منافقان څه سمرو نو په غیبه نه پابند دي چې پر راو نه هیڅ یو مهم کې به دوی نه شریک کیږي دا د دې د پاره او سزا ده زکه چې دوی د سخت په وخت کې مدد ونه کوو نو کم لګره چې د سخت په وخت کې پکار نشي نو در راحت او د سولت په کښې غډیر خلق بیا په کار شی را پیدا شي دا په باندې الله تبارک وتعاله وکول د فرماي و ار رجاک الله نو کچرت واپس کیتا الله خپل پیغمبر ته فرماي د غزوه تبوک نا الاطايفه تین یو بدلته منهم د دیو نه د دیو نه زکوی دا من د تبعیز د پاره چې د دیو نه یو ول خلک چې پاتې شو هغه منافقا نه بلکې په دی هغه خلکم ورپکیو چاغوی د خپل بوس د وجه نه پاتې شوي او هغه خلکم ورپکیو چا هغه معزورین خلکو نهنشوت ل دی یا بعضغ معمنان هم چې د سستې پهجه پاتې شوي او اللهغ ترته معاف کړي د مخفررت کړی د تو بق ول کړی ده ځکه الله فرمای د دوونه ی ذکه یو ډله د منافقانو ډله اغه خود نفاق د وجه نه پات شو او نو پابندیم په پا دغه باندې ده فاستئذنوک للخروج نو دیو اجازه تو غواړی ستا ستا نه د وطو لپاره فبلغ ازکی فقل تور لن تخرج معي ابدا هرج استس ما مس مشي په هیڅ یو سفر کې هم ولن تقاتلوا معي عدو وا او تاسو زما سره او زه جنگ نشي کولای چرتم د دشمن سره یعنی ما سره یو زی بیا نشي وتهلې انکم رضیتم بالقعود اول مره یقینا تاسو راځي شوې خوشاله شوې پکې ناستوبني یني پر واست پات کې دو بني پاول زل فقعدو مع الخالفین نکې تاسو امشه د پاره د رست پات کې دونکو سره جګه رستم معذورا مشمن زنانه فاتيجي تاسو مداغوش رستم فاتشي په دې د غزوه تبوک نسه وخت پس اني لږه مودته راشو او چې عبد الله ابن ابي مرسو دغه د مرگ نه پس د دو بچي حضرت عبد الله ابن عبد الله یو مخلص مسلمانو اگر هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کته سو خپل کمس ما ترا کې چې پلار پاره کې دفن شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وخپته چې زما د کمس په وجه ابن ابي الطيب سپهيده نشي رسولې خدای هغه د بچي په خواهش باندې وتور کړل بیا هغه وی یا رسول الله کته زما د پلار جنازه او کې نو دا ډیره خوشي کې دیش په دیو ځاله الله دې تاسو معافيو کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم را مخکفو د جنازې لپاره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی خو را مخکشو او یا رسول الله ته په د جنازه کې دا خو اغه سره نه دی دا خو اغه نه دا ټول خبرې پلانې کاری چکو پلانې دا د منافقت یو داستان وي یو صاحب بیان کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکو او جنازې توروډان ديشو او پدې ځکه الله تبارک وتعالى وحي راولېګرا ولا تصلي على احد منهم او تجناز مکوا مزمکوا پيود ديونه ما تا ابدا جمرشي هيس كلام ولا تقم على قبره او مودرګه تدد په قبر باندې انهم كفروا بالله ورسوله یقناً دیو کوپر کڑی دا الله و دا رسولنا ان دا پڑ دا جرنف و کافرانو و ما تو دیو مرشوی دیو و هم فاسقون او دیوون نا فرمان و لا ترجب که اموالهم او خوشحال دی نکی تا دیو مالونا و اولادهم و دا اولاد یعنی داری تا پا تعجب کیوا نچی و داری تا خفم نکی چی مالونا دیر دی, دی, دی اولاد دیر دیو دی دی دی دی. انما یرید اللہو یقیناً اللہ غواری این یعزبهم بہا فی الدنیا چا عذاب ورکی دیو تا دیمارونو پا ذریبانی پا دنیا کی و تزحق انفسهم او وزید دیو روحونا و هم کافرون او ویدیو کافران و ایدہ انزلت سورتن و کلچ نازل کرشیو سورت ان آمنو باللہ تا دید پارچاس ایمان روڑے په اللہ بانی و جاہدو معا رسولی او جہاد و کداغد رسول په ملګرتیا کې زن اولو کووطولی منهم هم نو اجازت واړستانه هغه مالدار د دوونه په دو ک چې کم مالدار خلک دی او غوی اجازت واړي وقالو زرنا نکم مع محل او د ویل مونګ پرده چې مونږ د کې نتونکو سر د روسته پاتې کې دونکو سرهکینو راضودیو خوشحاله شوي دي بیاکوو محل خاواالفي چې دو شي د روسته پاتې کې کو سره اتوب عَلَى قُلُوبِهِمْ او مهر لګولله شوي د لوپلو بانې په هم لاف قون نودیو هست نه پوېږي لكن نرسولو وال الذي نه لیکن, لیکن پې او کوم خلک چې دغ سره ملګي دي جا هدو بیاعموالي هموان پوهم هغوی جهات کړي د په خپلو باندې او پخپلو زانوبانې اولاائیکله هم خرات او داغ خلک د دا چې د دیو د پاره خیرونه دي نیکې دي کامیابی د دنیا د آخرت په دی دي واولائکه هم المفلحون او داغه خلک کامیاب دي اعد الله لهم تیار کړی د الله د دیو د پاره باغونه چې به ییګی بلان د دغین نه نهرونه او همیشه به دیو پاره کی زالک الفوز العظیم دا د لویه کامیابی وجاء المعذرون من الاعراب دا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د وا پسې نفس دا یو نازل شوه دی هغه خلک چې کوم د باندې باندول دی هاتو خلکو دیو غذا د پاره خنو وتی د وا د رسول الله صلی الله علیه و سلم نفس دی وراره او او خپل عذار پیش کول او هغه عذار دلته موعذر لفظ راغله دی وجاء المعذرون یو تا ویلکی گی متعذر متعذر ها غصره چی کل کلا دا عوضر رشتیه یو کل کلا پکی دروغ جنی دا زانه جوڑ کڑی خم معذر چی ویلیشی نو دا دی معنی داره چی دا عوضر دا جوڑ کڑی عوضر پا حقیقت کې نو نو دا معذرون دی یعنی عوضرون ایزان دا پارا جوڑ کڑی دی پا حقیقت که عوضر نشت دی نو دا دی دی حات نوی دیو راغ دید لپاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اجازه ته کی وقعد الذين كذبوا الله او ناس وغه کسان چې دروغي ویلی و د الله سره او رسوله او د رسول دا د سره ینه دروغ معاملې کړی و سيصيب الذين كفروا زرد چې رسی کی باغه کثار او چې کافرانو دي منهم د ژوند عذاب الیم عذاب دردناک لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ نِشْتَرِ فَقَمْزُورُ بَانِي فزِعْفَانُ بَانِي وَلَا عَلَى الْمَرْضَى او نَفَم مَرِزَانُ بَانِي وَلَا عَلَى الَّذِينَ أَوْ نَفَ رَكَسَانُ بَدِ لَا يَجِدُونَ جُنُبًا مُمِى مَا يُنْفِقُونَ جَغْوَيْ خَرْجِ كِي يَنِ هغه خلق جَغْوَيْ سشې بِيامُمِ نچد الله فلار کې خَرْجِ كِي او پدې وجباتي لري د فقيران مس محتاج نُدديو بَن نشته دي اذا نصحوا لله ورسوله جکل دیو خیرخوا او سیګي وفادار او سیګي دا الله او دا رسول ما على المحسنين من سبیل فداسي محسنين باندې هسه دتراز گونجایش نشته دي والله غفور الرحيم او الله بخن که مهربان دي ولا على الذين او نشته سهرج او سګونا پاغه کسانو اذا ما اتوك کلج دیو تا تراشي ان دې دی راغلي وتا ته لتهملهم چې تسوار کیدیو سوار کیدیو نو سړلی و تا ور کی چې jihad د شي په غزا کې شریک شي قل تنصا ورته ویلا اجد ذنبي ما احملكم عليه اغه چې تاسو په غیبه نه سوارک مورضا سره بوزما تولوا دی واپس شو و اعینهم تفيد من الدمع او د دوی سترګي ولم يجدوا اخ كنا ان دیو د سترګو نه اخ کی جاری وي حزنا د وجد غمنا الا يجدوا ما ينفقون فديو يجدو نبي مو بیا غوڅی دی خرچ کی د الله په کې انما السبيل قدوب ان سهر د نشته وي انما السبيل يقينن حرجوا غنا او عذاب طاغتشه على الذين فضل خلقو دي يسفزدونك چې دیو ستانه اجازه وَهُمْ أَغْنِيَاءُ أَوْدِي مَالِدَار رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ دی خوشاله شوی دی په دې چې درست پات کې دونه کې سره شي وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم او مہر لګولې ده د الله دې په اوپر رو مونږ په هم لا يعلمون نو دی نپې جنې نپوېږي په خپل انجام او په خپل عاقبت باندې يعتذرون د معذرت پیش کیتاتا اذا راجعتم کرجی تاسو واپس شیئی ایلیهم دیوتا قول ورطوایا لا تعتذرو تاسو عذرون ما پیش کوی لن نؤمن لکم منگ هرگز ستاسو دلی قسمون تصدیق نکو قد نبعن الله من اخبارکم یقنان اللہ منت خبر را کرے ستاسو دکٹو خبروننا ی رالله مخبر کړي استاد د پټو رازونو نه وسیر الله عملکم او زرد چوبو ویني الله اساس عمل ی راستاسو طرز عمل پر روان په مستقبل کې به ګوري ورسوله او داغه رسول هم نو کتر زی عملم سېشن الله بم توبه قبول کی ثم تردون الی عالم الغیب والشهاده باب التاس و پس کړه شیغه هغه ذات ته چې عالم دې په غیب او په وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نو خبر ب کتابه سو پغه سبنه کتابه کول سیاحلفونہ بالله زرد چ دیو ب قسمونه خو تاسو ته ځنه کله کتابه دیو ته واپس شي اليهم دیو د غزان واپس شي دی خو ترا شي د سوره پا ر ب قسمونه خو لري توعرضو عنهم کتابه دیو نه اعراض وکي یعنی چې شمپو شوکاي واعرضو عنهم نو پریداو ایدو تعلق کټ کې د دې وسره انهم برجون یکنن دا پریتی و ماواهم جهنم او ټکان دا دیو جهنم دا جزاء ام بما كانوا يكسبون دا, دا دا بدله دا په بدله د هغه کارو مکه چې دیو کړی دی یا احلفون لكم دیو بقسم نخری تاسو ته لترضو عنهم جتاذ دیو ناراضی شي لتر تاسو دیو نه خوشاله شي فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ نُكَتَاسُتِ خُشَالَم چې فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ نو یقینا الله نراز کیږي د قوم نافرمانو الأعراض اشد كفرًا ونفاقا فديز وختونه کې د دې دي هات تخلقنا د چکم خوښات باندې د دې دي د ډېر لوې کوته او د نو شریک شي د دې وجستدا چ و دیو کې جہل ډېر دی ناپوهي ډېر ده العرب اشد كفر و نفاقا ده اعراب ده دیهات ولا ډېر سخت دی په کوپر کې او په نفاق کې په نسبت د خارون ولا واجدرو ډېر لایق دی الله يعلم حدود ما انزل الله على رسولی چې دیو نه پیجنې حدود دا غس چ الله دی په خپل پیغمبر باندې اړيډ د امکانات زیات دی واجدرو ذو لا یفهم ددی امکانا ډیر زیات دی کی دی علم حاصل نکي هغه چې په الله او پر رسول الله خپل پیغمبر نازل کړي دي والله علیم حکیم ولا علم والده وحکمت والده ومن الاعراب او باز ددی بانډي والو نه ددی دحاتیاونو نه من هغه څوک دی یتخذو جاوی ګرنی ما هغه سیون پخو چې خرج کړي مغرما تاوان چې د الله پلار کې خرج کوي نو دا مجبورن خرج کوي او پهړې و چې بس تاوان وشو راې واغستې د په زورې را واغستې پیسې طر به او انتظار کې په تاسو د ب دا طروس د ب انتظار ته ویل کېږي نو دو ووا چې د ځ د به کله خلاصېږو سچرطافت به پیران نه پکم جنگ جنکې بدا پیغمبر چرته کې و جلې نه شي جمونږ ته خلاص شو. شرط ساسمانی آفت و پیرا نشی و یترب سبکمو دوائر فتاسبان ده گردش د زمانی انتظار که دو علیهم دائرت السو علیهم دائرت السو پا دیوبانی گردش بد یعنی بد گردش بد ده برای او د بدی چکر پا دیوبانی ده والله سمیح علیم و من الاعراب و بازی ردی باندی چانو دی دی حاتیانونا من اغسو گی یؤمنو بی اللہ انداز قبلی چاو ایمان راوڑی پا اللہ بنی فورز رستی بنی و یتخیزو دیو گڑی شماری ما اغسیون تکو چی خرچکی قرباتین عند اللہ زرید تقرب زرید نزدیکت دا اللہ سرا و صلوات الرسول او زرید دعا رسول گرزی علا خبردار انها قبت لهم یقی نن دا ندي ک دی د دو دپاره د الله <سؤال> پنز سود خللو هم الله ان داله <سؤال> جو دپاره د سواب ذریده د خ ذریده زر د چې داخل ب کې دوول لله الله پاک خپل رحمت کې په جنت کې ان الله غفور الرحيم والسابقون الاولون من المهاجري والانصار او صابقینغا مخکې خلتکه دون بل ایمان را وړی د او د انصارونه س اکبر ایمان راړی د په نارې نووکې په دناناو کې خیجتل کبرا رادي الله او ت ایمان را وړی خو په ټولو کې اندغشان په معشومانو کشرانو کې ا تعلهدي الله طال ایمان را وړی دی خ ټولو نه مخکې ه خیج کبره ایمان را وړی د ایمان د پس قدت علی ذ ټول نوړم بیواله حضرت خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها کړې ده او داغه نفس چې کوم خلک هم په دې وړم بورزکی مؤمنان شوی دی نو غوی الاولون ویل کېږي د مهاجرین هم او بیا د انصار هم هغه خلق چې کوم وبیاعه عقبہ کې شامل شيو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ایمان باندې بیاتم کړو او داوته مور کړې ری او بیاغ خلک چې حضرت موسی ابن عمر رضی الله تعالی نو د دعوت په نتیجه کې مشرف به ایمان شوی دي یعنی ایمان راوړی دی دغه خلک سابقون الاولون دي د مغاده انصارنا نودا ټول ولذین اتبعوهم باحسان اوغه خلک چې د دیو په لار باندې تللی دي باحسان په اخلاص باندې رضی الله عنهم ورضو عن الله راضی شو دي دی دی دیو نو دیو راضی شو دي ذ اللهنا واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار واعد الله لهم جنات اوتير كريد الله د پا جناتنا تجري چبهيږي په تحتها الانهار لام دي داين النهرونهم او سيږي بيدو په رفقي ابدا هميشه هميشه ذلك الفوز العظيم دا دل هو نبي كريم صلى الله عليه وسلم چ دلته په کوم احادیثو کې د دې آیات په وضاحت کې فرمایي چې صحابه کرام چې سمرجي د دې ټول ته دلته خوشخبری اورولې شوې ده هغه خوشخبری دا چې الله د دې نه راضي دي او را دیو دیو دیو دیو دی الله ناراض شي وي د دې نفس دا صحابه کرام بد بیان نه نه حقیقت کې د دشمنی کې د الله او د رسول سره دا ټول صحابه کرام چا الله کم سند او سرٹیفیکیټ دیو ته جاری کړلې رضی الله عنهم ورضو عن دیونا کڅ زلاتم شوې دي هرڅه شوې دي ټول الله معاف کړي دي او د دیو ناراضی شوې ده رضی الله جنہ په دیو کې چې کم سابقون الاولون دي یا کم د دیو په نقش قدم باندې رست راغلي دي صحابه کرام ټول الله د مغفرت او د جنت وعده کړی ده ذک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائل لا تصبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصفه زما ملگرت الصحابه کرام تبع غور بدرت نوايي زما دي پا غزات قسمي چې زما روح دا غف قبضه قدرت کړي که پتاسو که یو کس ده او حد غرم را سرزر خیرات کی نو ده دی یو کس یوی پیمانیتا نرسی یا نیم پیمانیتا یعنی نیم کلوتا یا یو کلوتا نرسی که تاسو ده او حد غرم را سرزر خیرات کی زکا دیرو چت خلکو اللہ ده پل پیغمبر ده د پارا منتخب کریو اختارهم اللہ لی صحبت نبییهی ولی اقامت دینیهی فارِفُولَهُمْ فَذْلَهُمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ آثَارِهِمْ وَسِيرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی هو یو روایت دی ان ډېر وګد روایت دی فای که اخر نه دا ده چې داخ خلک لا دا دخل پیغمبر د ملګرتیا ده 파 منتخب د خپل دین د اقامت ده 파 منتخب کړیو د دیو فضیلت او په جه نه دی او د دیو غورواله او په او د دیو په نقش قدم چې څومره تل شي د لار شي بي زه کده خلک په سید لار باندې روانو په سید لار امزکه الله ورته سند ور کړی دی رضی الله عنهم ورضوان عن. الله د دیو ناراضی شوي دی او دیو دا الله ناراضی شوي دی وممن حولکم من الاعراب منافقون اوس تاسوندا اغه جناجه تاسونا گیر چا پیره دي دي, دي, دي هاتونه منافقون منافقان دي ومن اهل المدينه يود المديني والون منافقان دي مرضوا على النفاق دي وک لک شو یی منافقت کی لا تعلمهم تدون فی جنین نحن نعلمهم من خفی جنو سنعذبهم مرتين زردج مون بدیو ته عذاب ور کو دو کرته ثم يردون الى عذاب عظیم بیابدیو با پسکلشی اغلوی عذابتا و آخرون اعترفو بی زنوبهم او نور اغا خلق اعترفو چاوی اعتراف کڑے اقرار کڑے دے بی زنوبهم پکپلو گناہونو باندی خلطو عملا صالحا دیو گڑھ وڈ کڑے دے نیک عمل و آخر سیئا او نور بد عمل یعنی نیک عمل اغدار دے دوی اقرار کړل د پېخپل ګداب نه چې پاتې شي ودي رسته استار شي ودي او بل بد عمل چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه رسته پاتې شي ودي عس الله ان يتوب عليهم قریب رچ الله بد دیو توبه قبول کړي ان الله غفور رحيم یقینا الله بخونک او مهربان دی د دې آیه نمراد هغه خلق دی چې خلق دی دا وی سر یون د مشهور صحابي په کې ابو لباده رضی الله تعالی عنہ داغم بغیر د سعودر نه د غزوه تبوک نه پاتې شویل او واپس چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د واپسی خبر را اورسته چې دیور اوروان دي را واپس کیږي نو دی ځان د جمعه ستنوره اوره اوتلو او چې نبه ډوډۍ خرو نه بسکو نه به دکیګو ترسوچی مهم رسول الله صلی الله علیه و سلم ډیر اغلی ولله مهم ته معافي نه کړی د دې وجنه دلته چې داس وخت دی دلتا وقت دیو تیر شو د دو دور از یاد لري ورځومره وخت چې تیر شو نو دیو بهوش شو را پریوتل د دې پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم دیو معاف کړي دي او بیا اخلاص کړي دي ځکه چې دوزال په خپل سزا ور کړی وو نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا هم فرمایل چکه دیو صبر کړه و نو کې دیشي چې الله تبارک وتعالى دیو ته معافي کړه و بهرال اغوې الله داغوې ذکر او کج دا غ خلق دی نو دیو ته یقینا الله بخنه کوي د دیو توبه قبلې چې دیو یقینا د زړه مومنان دی وفادار دی خو د خپل ګناه اقرار هم کړه دی د خپل غلطي او دا غیر نه پس د اقرار سره بیا لکه توبند لودتوبیده پس الله ټول هرڅه معاف کړي لري ورته خذ من اموالهم صدقه و اخله د ديو د مالونو په صدقه تطاهرهم چې دیو پات کې نزیو ګناهُو نه پاکي او تزکيهم وتزکيههم او د ديو تزکیه او کې یره د ديو نه ګناهُنم لړې کی او د ديو د مالونو تزکیه او کې دا مالونو دیو نورم زیات کی تنميه دي او شي او اصلاح دي او شي عليهم و صلی علیهم او دعا کا و د دیو د پاره ان الصلاۃ تک سکن اللهم یقنا است دعا د دیو د پاره رحمت دے دی ځکه اصل کې ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ چکل ز دا خوشخبری و او لشو جستا کو توبه قبوله دا ناغه ز خپل ټول مال خیرات کو مټول ما مال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول مال قبول نکغه سه حصہ د مال نه قبول نو پرواي الله چې د دېو نه د مال نه چې کوم صدقه درکې دات دا واخل چې دې پاک کې د دېو مالونو مزيات کې او د دېو لپاره دعا کوه یا ستا نن ست دعا د دېو لپاره د رحمت ذریعہ ده او الله ریدون کې علیم ده الا بيعلمو علم ایا دې نه ان الله هو يقبل التوبه یقینا الله توبه قبلای د خپل بندګار نو یاخذ الصدقات او صدقات اخلي الصدقاتم قبلای وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا دو تووا چې عمل کوي پهسير الله عملكم نو الله بسستاس تر زیعمل روستهي ا معلوومبې وظاهر به شي ووررسول او د غرسله والمؤمنونه او مومنان به هم وووي وسطرددونه ال عالی الغبي والشههده او زر د چېسو بهاپشه د د فَيُنَبِّئُكُمْ نُخْبَرُ بِكِتَابٍ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاغْكَارُ دَمَنی چې تاسو کول او اخرون مرجوون لآمر الله د دې ځای د هغه کسانو ذکر شروع د دې آیت کې دری صحابه کرام دي یو دکابه ابن مالک هلال ابن امیہ او مراره بن ربیع دا دری کسان دي او دا دری وانه د غزوه تبوک نه پاتې شوی دي وس دا روانيغو تیاری بوکو نن بوکو سبب بوکو تیاری تر اخره پوره ونشوه او بیا وس روانيغو سبار روانيغو اخره کې دا چی پاتيفو ایس سر نه اوه بس ستي اغلو پاتيفو نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې واپس د شری پراودو منافقان ټول راتلل او خپل خبره کوله عذري پیش کا رسول الله معاف کړ زی بس ټکد زی قاب ابن مالک رضی الله تعالی خو خپل افس په خپل خپل بچی ته پاغه وخت کې کړی دا چې دی بیا سپینګرې شوی دی او د اوبه چور سره ګرځیدو او د بم اند په وګ باندې 벨اصې خو دیو نو په دوران کې خپل بچی تخپلې قصه کړی دا وګدا قصه ده چې ز هم په دې وجبانیم دغه صفات نو ز رسول الله صلی الله وسلم چې کله راغ نو ز خواله ورغلمه او مالی دلته ډټو نو خپل اعزاز پېښ کول دې سي هزار کې څه حقیقت نه ما په لږ کې د خبره راغله چې اعزاز خو ډېر شي کې شي خو بیا مې عزم وکړو چې دروغ وچرتم نه وای ما رشتیا رښتیا خبره وکوم نو زه راغله ما رسول الله صلی الله علیه و دا جواب ورکو چې زما یې څه زر نه و بس هم دغه څه د سسته د وژنه پاتې شم نه نو سبا نه سبا وی خلکو ډېر مله مچکول روزورا سویچ ګورار ار یو ورغه خپل څو زرې پېش کو معاف شو او تاړو څو زر نکو ځکه رسول الله صلى الله عليه وسلم د څه ویج بس صبر وکړه په څه فیصله الله کوي دا نور خټول نه پدو څه فیصله الله کوي مطلب دارج تا ته سزا علاوه کی خويروس ته ځ خبر شو ما چې زما دوملګری نورم دي چا ویم دغه څه خبره رښتیا رښتیا خبره کړئ دا جګه هلال ابن امیہد و مراره بن ربیع دی رضی الله عنهما نوې بیا خوشاله شوم او ما وچدا کاعب ابن مالک فرمای چې ما خپل ځان ته وچ ډیر غدي کړی چې لريشتاله ویل دي او د دې درو واړو مامله نبی کریم صلی الله علیه و سلم کړه خدا الله حکم داسراغه تول او مؤمنانو ته حکم مشوجر دي درو واړو سره بای دا 10000 منافقانو ته سزا نه ملایويږي ځکه اغوي تر سزا سره خاص اهمیت نشته ده او دې پردې په کافرانو سزا مومنانو ته ملایويږي خبري وو سره نکوي مکمل بایکاټ دی په دې کې په دې مدینه منوره کې د دې وروڼم دیو د دې د ترزامن دی دیو د دیو د بچپن دوستانو د دټو دو خلک موجود دي په بایکاټ اعلان وشو نو سو سره خبري کوي نور سره ورور خبری کوي دا ور سره طلار خبري کوي چا سره نو سره دا نور سو خپل بچي خبری کوي بس با ایکاټ دکنه الله او دا الله رسول حکم کړه دے جاب ابن مالک فرمای خبر اډر سختوا وصلوی خرځه جتیری شوي نو بل حکم راغې ویچ دا خزيته مجودا شي د دیو نې خپل بي بی بیالیم مجودا شي نوایبا رسول الله صلی الله وسلم ته پیغام ورکړي چې یا رسول الله طلاق لور کو کنه چې فریدوې چې نه نه طلاق بنور کوي بس جدای کوي دوی ما خپل خځه ته ووي چې زته لاړه د خپل پل پلار کرا زما سره یوځای کوي خو بیا بخا مخه خا خبره راځي نو هغه مې د پلانر کرا ولې ګله هم دغه چې واده پاتې شو مې سوکرا سره خبره نکې تر دې پوري ابو قتاده یو سره له ودا زم ما د بچپن دوست ډیره سخت تیاری او سره و دوستی او سره یو ځل د خپل باغ کې لګیاو نو زپه دیوال بنې ورو ختمه او ما صرف دومره وی السلام علیکم و دې ما دې دوست ماتره سلام جواب عمرانک رسول بانی ایمان نلرم نوی دوم را جوابی راکو چی بس اللہ و داغ رسول خب ویگی او خبری را سروا نکڑی داغ از یا نزوا فس شوم خو در طول تکلیب میوی تیرو خو یو ظل په بازار کې روانو نو در غصان د بادشا شای غصان خط را غیراتا او دا خط و داسې حالت کراگی چی پا قیمتی ری خمو کې این او دا سی ما تا پیش کرا شدید شاه غصن را ګلې ده و اګه خط چې ویول وسته د زماده پر لوی د ازمایش ذریعہ وغورزید او اګه خط چې و یاغې لیکلیو چې زه خبر شوی مجستاری صاحب تاسو رډ زیاتې کړه ده تو خدا سي ذليل شړې نه ته ډېر قدر منی ډېر با عزت شړې ته فورا روان شې مونږ وتا ته هغه عزت درکو چې کوم استاد شان لایق ده دې اربایت زباده پر دا, دا خبره د دلم سخته او چې زمانہ د دشمنم دمرته م پیدا شو و ودا خط می ټوټې ټوټې کو او ورته می ګزار کو او می سوزاو دا حالت تیرې ده په دې دوران کې تاسو ګورې ده دی د مومنانو عجیبه ني حالت یو طرف ته خدامعامله سم را حساس ده سم را حساس سم ده او حساس دا د اسلام او د کوپر د ومنسکي د جنګ زمره سازر چی आवाज دا نه یوازې دا نه چې د جنگ نه ده کړه بلکې د جنگ نه پاتې کیدل او پدې چې کی د مؤمنان اسلام او د کوپر جنگ رواني او پدې کتر دا نه چې تر کافرانو ملګرتیاو کینو دا نقصان دی او دا جورم دی بلکې د مؤمنانو ملګرتیا نه کولو غیر جاريبدار پاتې دل څه چې خلک وايي چې دا نیوټرل خیمه و، بدداشي چې پاتې و، دا ډېر مخ کې مخ کې زنرازه ما، دا مخ کې څه د دې خطرات محسوسيږي چې بیا خو په مسلې را پیدا کیږي نو په دې سیمه کې د اسلام او د کوپر په جګړه کې غیر جانبدار پاتې دل ډېر سنگین جرم دی، لوی جرم دی او بیا بل سبق په کېداري چې کله د الله حکم راغی نور اور ولی پاتیش واو بلار ولی پاتیش دوستیم پاتیش واو ټول تعلق پاتره پدیده کی هیڅ سوک د مؤمنانو په پټ پټ نادرته رہ ده شپې چې د قاب ابن مالک سره او د مرارا بنر بی سره یا د هلال ابن امیہ خبری خبرې وکي یا ورته وچ واقعیت یې ده دا کار کړه کا منافقان وکړه خدا مؤمنانو دا کار چرته نه وکړي دا ټول ابستیو دا ټول ملت د جوسره په بای کارت باندې بیا فرمای یو زل ز 15 پرښوی نو ز پخپل ز کې ناستو ما د خپل ځان نتنګېدو والو ما او دا راځم کومه چې بس نور خو چې دا خود کچی سره وګ جوړېره بخې دی حالت کې یو سړي را منډه والي او راتوي کا به مبارک شه الله ستاسو ستو به قبول کړا او په دې کې چې به قتل نو د مؤمنانو د جماعتونو جماعتونو په منډو منډو را روانو او زموږ خاطر اورسي دل او ماته زیره راکاو په ذراغ لموده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاته د دینه مخ کې چې به کل راغلم نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل ما په مصيبه لواز ولاړو منو ماته ترت ته توجه وکړو چې ما به سلام وګرځم زماره په مخه خواته واړو په دې ورځ باندې چې کله توبه قبوله شو ذراغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خندا باندې ماته کتل او میلاو شو را سره وای ما فورا تقوسو کو چې یا رسول الله دا معافستا سور طرف نه ده کدار لا د طرف نه ده چې نا کعبه د الله د طرف نه ده او دې درو وانه الله تبارک وتعالى توبه قبول کړه داغه ذکر الله دل تکړه ولګرو ست دا, دا وی ته بی بیان را روان دي واخرون مرجون امر الله او نور هغه خلګین دا درې کسان مرجو نش دورو ستکړی شو لی امر الله دا الله په حکم باندې اېما هم چې یابدوت عذاب ورکی و اېما يتوب عليهم و یابدوت توبه قبولکی والله علیم حکیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا دا د منافقانو د مسجد زرار بیان دی فرمایو هغه خلک چې هغه جوړ کړي دي مسجد زرار هغه جماعت چې هغه د zarar د مؤمنانو د پاره جوړ کړي و كُفرًا, كفرا و كفرا د کفر د لپاره و تفریقا بین المؤمنین او د مؤمنانو په منځ کې د تفریق او د جدایي د لپاره و, و, و, و ارصادا لمن حارب الله ورسوله او مرجده غته د لپاره چاغوي چا جنگ کړي د الله او د رسول سره من قبل رديره مخ کې د مزیر ضرر د جوړولو مخ کې د غوي د لپاره مرجج جوړ کړي ولا یحلفون او دوی قسمونه خورل دیو قسمون خوری ان یقن ضرور دو قسمونهخوري ان د نه چېمونګ اراده نه ده الا الخصصنا مگر د خیر وی دا خو دا خلک جممات ترسیدي نهشي مزید نهويته نه دلته بهمونکي والله شي يشحدو انهم همله کاذبون او یقین او اللهګوا ی چې یقین دو دروغجندي په کې په غبارې منهکو لا تقوم فيې اابده هرګته په دی کې مدرريږه فدي جومات کلمسجدن اسس سالت تقوا یقینا هغه جومات چې کوم د تقوا په بنیاد جوړ کړه شوی دی من اول یوم د دنبې ورزنه مسجد قباء مراد دی احق ان تقوم فيه ډیر حقدار دی د دې چې ته پالیږي او درېږي مونږ کوو له پاړه فيه رجال فدي کی سړی دی یحبون ايتطهروا چې دی خو خی چزان خو پاک دی یعنی پاک او سیږي د پاک او څېدو تشریم په سیرینو کړي ده چې د قبا او الله په بارک دی آیت نزول نفس دا د معلومات کې درچی دیو کم مداصې عمل کوي چې الله فرمایي دیو پاکی ډېر خوخي اي يحبون اي يتطهروا لغې پتهولګي ده دیو چې کلم قضاء حاجت تلاشي نذريه نفس گل ځان په اوبوبانه مکمل صفه کوي استنجاو کې خپل بدن چرتم غنده نشاتي دا دغه تطهورو ځان مکمل پاک ساتل والله يحب المتطهرين او الله ډیر محبت کوي د وه میشزان خب ساتون کو دپاره د څوک ځان خب پاک ساتي سره محبت ساتي افمن اسس بنيانه ولا تقوى او د ته تهور ک ځان خ پاک سااتلو کداام ده چې خپل عقیدم پاک ساي خپل عملم پاک ساي خپل ایمانم پاک ساي ان خپل هرک پاک پاکې زږ او پاک دا بنی خوښي او په من سه بنیانه هو آیا اغ چا چې بنیادیښود دی بنیانانه هو د خپل غماارت على تقوا من الله په تقواده الله د طرف نهورزوان او د طلب د ضاادغ دپاره غیر دیر غره دی اما من اسس بنیانه یا رسوک دی بنیاد خوده د خپل عمارت علا شفا جرفن پا غاړه د کندبانی جروفن چ ډړه ده هارن غرزیدن کدا فن هار به نو ده غرزید په غي سر په نار جهنمہ او رد جهنم کی ترجمه بیا و راي من اسس بنیانه یا اغا چاچی بنیا دی خپل دی دخپل عمارت علا شفا فغاڑ د اغی کم دی باندی جروپن چاگا ڈڑ دا ڈڑ والی مدد لان دی نفکی سیخ خالی دی یعنی شگاب دی فکی اچانک غرزیدو والا دا هارن غرزیدو والا دا فانحار بی ہی نو دے او غرزیدو دا اغی پزر یبانی پی نار جہنم فا اورد جہنم کی والاہ لا یهدی القوم الظالمین والله هدايت نقي قوم ظالمتا لا يزال بنيانهم الذي بنوا هميشبي دا بنیاد د دیو چې دیوې خوده دي دی دا عمارت د دیو چې کم چې کوم جوړ کړی دي ريبه حسره په قلوبهم دي پردنو کې الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې د دیو ژوند کټ کټ شي پاره پاره شي جدا جدا شي یې دیومړ شي والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فذي ایت کی اوه ایت پرم بنه ټوکړه کی حقیقي او صحیح ایمان متل خدلری ان مؤمن او هر یو سره ځانته مؤمن وای او هاقیق ایمان د چا دی نو دفسفال فازو کی پرې یو جمله کی متخذل شوې ده او هغه یقینا الله اغسطدی د مؤمنانو نه دغوی نفسونه او دغوی مالونه به ان لهم الجنه چې د دی په بدل کې ردیو د پاره جنت دی دا د حقيقي من متداص خی چې مؤمن بااغي با په حقیقت کې مومن او صحیح مومن ایمان صحیح به دا غچای چې خپل ځان او مال الله ته حواله کړي او د دې په بدل کې د جنت طلبگار او امیدوار شي ان الله حشر من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا مال او زند جنت قیمت ده مؤمن ندا الله غست دي او جنتی دیو دا پارا مقرر دے. چی جنت دی د پاره مقرر کړي ده نسوک چې جنت واڑی نو دا قیمت باور کړي او دې ته به تیاریږي ودای ایګریمنت بسائن کړي سخت کړي با ما خپل ځان او مال الله ته حواله او الله ته حواله کول مطلب دا نه دی چې تنه خپل ځان مراه اخلي خپل مالم پشا او چرته جماعت په ګډ کې کینې چې بس الله ته حواله شمه دا, دا چې کله استاد ځان ضرورت راشي نو استاد ځان بداله الله زرزاده په پا هر میدان کې حاضرې او کستا مال ته ضرورت راغې نستا استاد ټول مال بداله الله زپه حاضرې دا ده. نوکدی ته تیاری دی قیمت ورکولته نو خوشاله شه په دې معاهده باندې ته جنت دی او کدی قیمت ورکولو ورکولته تیار نه نو تاسو ترته پر جنت هم بیا نشته دی زه کدار جنت قیمت دی څوک چې په دې قیمت ورکولوال راضي شو نو دا مومن دی خصوصا اثر رضا خاره کړ خو بیا حواله کین نو ته په دکان کې سودا وکيو بیا پیسې نو بیا تا تا لی وی لیو نه او ته کوم زه چې خلک اول پیسې جمع کوي بیا هغه رسید راخلی دا را نه بیا سودا راخلی نو کته دا رسید راوانه کړې ته سودا نه ملاویږي یلته پیسې نه جمع کړې ته رسیدو خیره پیسو نو چاغه در سره نشته روتاته بیا شن نه ملاویږي بلکې کدی چلته دې ګریبتار و چې راغله دې غلط اغلا کړي د اغلا اراده کړې ده د دیو جن زانو مال د جنت قیمته ده څوک چې خپل ځان او خپل مال د الله په لار کې قربان ولوتو تیار شي نو دایې دای قیمت دی حضرت حرام ابن ملحان رضی الله تعالی نو زکه چې کل د دشمن په قبضه کې ورغه وی او به شهيد کوو نو د شرط تر په نی زباني وو هو دا, دا نه زم او د وین یو پورای ټوپ وو هو د سیننه حرام ابن ملحان چې څنګه پرې ووتو دا واللہ سیدی وینت وردن نکوه خپل مخ باندې راخ کدو او چرې کړه فستو رب الكعبه ده کبی پرب می دی قسمی اس کامیاب شمه اس کامیاب په خو او مرشو کنه خبر ختم شو خو حرام ابن ملحان وای والله می دی قسمی ده کبی پرب می دی قسمی اس کامیاب شمه الرسوله بری رضي الله تعالی عنہ والټول مال مکیوالو تپريخ او ذکر د دینه بغیر هغه وی هجرت ته نه پریحو او لار مدینه منوره ته ورسید په ظاهر خو دیوالیه شوې د ټول مالې پاتې شوې ډیر مالدارو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنا سوار ده لو بار بار فرمایل ربح صہیب ربح صہیب صہیب ګټو کړه صہیب ګټو کړه ځکه مال ورکو جنت واغستو جنت ابو دحدح رضی الله تعالی عنہ چې کله خبر اورید الله قرض غواړي زمونه وایي ځدی په بدل کې به مونږ ابو دحدح دح جنت بدر کئ جنت بدر کئ مخبل باغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تواي الله سپری دي خوا کراته لا سروند لا سي پلاستي کله ونیو وي مخبل د بیرو باغ الله لا قرض ورکو او, داغ باغ دا دا او دا غبر د چسپک سوده کډرو ونی دی پکې او دا د خپل کورم په دیګری بچی په دی کې اوسېږي دا باغ چې قبول شونه د خپل لاړ او په لخصې ته د بهر نواز کو وی د دح دح مور روز د دی باغ نه روزه نغې وی ولید د دح دح پلاره سچل دی وی د دح دح مور دا می الله ل قرض ور کړې دی, دی او د دیپ بدل کی به مونږ ته جنت می د زنا ناو تر دند نواز کو د دخدخ فلاره بیردنه په سودا دی وکړه ډیر دنه په سودا دی وکړه خدا باخت چې کله دې تر مکمل حواله شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ته خوشخبری ورکړه کم من عذق لداح وداره فیاح لاب دخدخ د جنت د <مید> کجور نو دکډک سمره ونی او د جنت وسیع و کوشاد محلات سمر په جلته دا بود خد په انتظار کې دي زکه بود خد قیمت ادا کو ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الا د مؤمنانو مالونو زانو اغستري او د دې په بدل کې ول جنت مقرر کړل نو چچات جنت په کاري به دا چاچ دا معاہد اوکلم دقا مومن دے او سوکچ دا معاہد نکی دا مومن نشکی دے د دروغ جن دے بیا فرمائی د دیو کار بسی یو قاتلون پی سبیل اللہ دیو با دا اللہ فلار کی جنگ کی فیقتلون في و یقتلون دیو با نور خلق وجنی کافران با وجنی و یقتلون و دیو با مشایدان کی گی وعدا علیه حقا دا وعدا جنگ دا دیو سر حق دا رشتنی دا دا په تورات په تورات کې مو په انجیل کې مو په دې قران کې دا ومن من او وفا به عهدهه مینه الله او تاسو ته دا ګومانونه کوي چې الله دا وعده پوره نكي او من او وفا به من مینه الله سوق دے خپوره کوونکه په خپل وعده باندې د الله نه ان خپل واجله رده الله نه فاستبشروا فاستبشروا فاستبشرو. نو خوشاله شي بيعكم الذي بايعتم به با غا سودا باندې کوم چې تاسو کړی دا نو چا چې دا سودا ټیک ټیک کړی دا ام دېته تیار ارشه دی دا ژرنه دا سودا دا مومن نو پا پا دی دا دا. وزالک وزالک دا دا نو خوشاله شي ایمان په دې سودا خوشاله شه چې کومه د الله سره دې کړی دا وظالیکل وظالیکه والفوز العظیم ام دقدہ لویه کامیابی دقدہ لویه کامیابی په دنیا کې بلډینګونه جوړول یې کامیابی نه ده په دنیا کې ځایدادونه جوړول هیڅ کامیابی نه ده کاروبار وسې کول هیڅ کامیابی ده یقینا دا ټول کارونه پکړ دي د ضرورت دي چې دا مال ته حاصل کړو په دنیا بم په خپل ضرورتونه پوره کې خو د دې په نتیجه کې به ته په آخرت نو مال هغه مال ډیر ښه مال دی نعمه المال الصالح للرجل الصالح حلال مال دا یو نیک انسان د دا لړې لوی نعمت دی زکه د پی جنت وګټي نو مال ډېر خمال دی چې ته د اخرت کامیابی ته درکې نو چا چې دا سودا وکړل نو د لویه کامیابی حاصل کړ امبياره دی مؤمنانو صفات بیانې د مؤمنانو صفات بیانې چې आवाज جنگ د دیو کار نه او نه یوازې دا چې یو غازی په میدان جنگ کې لګیا دی جهاد کوي او قتال کی جنگ کوي نو دله نور ټول اعماله په دا jihad به کې کفاره وګرځي منظور نه بوته معاف شو او روجي بوته د سينه نه بلکې د دیو نور صفاتم دي حتا ايبون تو بو ويستون کړي الهابدون عبادت کوون کړي الحامدون حمد و سنا بیان کوون کړي السائعون سير و سیاحت کوون کړي یعنی jihad کوون کړي د دې امت سير و سیاحت jihad الراكعون الساجدون رکو سجدا کوون کړي الاامرون بالمعروف حكم کوون کړي پر نیکي باندې ونهون عن المنکرو منکون کړي د بدی نه د شرک او د نافرمانی نه والحافظون لحدود الله او حفاظت کوون کړي د حدود الله د دا پلو د الله وبشر المؤمنین او زیر ورک المؤمنانو ته ما کان لین نبیی ندی مناسب پیغمبر لرا واللزین آمنو آغا کسان لچی مانی را وڑی ده ایستغفرو للمشرکین جی دیو دعاگانی ده مغفرت و غاڑی ده مشرکانو ده پارا ولو کانو اولی قرباگر کرشت داران ولی نی من بعد ما تبین لهم تدی نفسی دو دخخ کارشو اندهم اصحاب الجحیم چی دادی جهنم والا در دسوال پیداشو ابراهیم علی السلام کوم د خپل پلار د لپاره مشرکو تبخنه دعا وختوه وفرمای و ما کان استغفار ابراهیم لابه او نو طلب د مغفرت د ابراهیم علی السلام د خپل پلار د لپاره الا عم موعده مگر د یوادی پورو وعده ها اياه چ دا غسر یواده کړي و سو وعده لاستغفرن لا لك اذا استغفرت لپاره هغه به څنګه ورړمه بل ما تبین لهو نو کله چاغته فکر را شو انه عدو لله چې دا خو دشمن د الله دی زکه چاغه کافر مرشو تبرأ منه نو بیا دا غنه بیزار شو دا لپاره استغفار پرې خو دو ان ابراهیم الاواح حلیم يقن او الله درعاجز عاجزکون کے حلیم او ډیر صبر کون کے یعنی نرم زړه او ډیر خدا ترسو او حلیم او بردبار وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَادَاهُمْ أَوْ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِيُقَامَ رُسُلُهُ تَرَدِيتِ حِدَايَةً وَتَكْرِئَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ تَرَدِيتِ بَيَانَ كَأَنَّهُ مَا هُوَ أَعْمَالٌ يَتَّقُونَ جِدُوتِ زَان بَسَاتِي إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَيَقْضِيَنَّ اللَّهَ فَاقِدَ الْجَنَّةِ فَاشَهِدَ أَسْمَاءُنُ وَذِمَكَ يُحْيِي وَيُمِيتُ جُنْدِكَ وَلَوْ مَلَكُوا كَيْ وَمَا او ندی چې تر تاسو سره په اړه الله د سیوا هیڅوک حمايتي ولا نسيرو نمددګار لقد تاب الله على النبي يقيننا الله مهرباني کړې د خپل پیغمبر باندې والمهاجرين او په مهاجرين باندې ولانصار او په انصار باندې موږ دغې توبه قبول کړې ده الذين اتبعوه اغه خلق چې تابیداری کړې د ملګرتي کړې د دې پیغمبر فی ساعت العسرت و وقت تکلیب که من بعد ما که ده یزیغ قلوب و فریق منهم ده دینا پس چی قریبا و شو یزلونا د یو ڈالی منهم ده دیونا سم تاب علیهم بیاتو بقبولکڑ ده دیو انهو بیهم رعوف الرحیم یقیناً دا اللہ فدیو بان دیر زیاد محربان ده شفیق ده و محربان ده وعلا السلاسط خلفو او تو بقبولکڑ دا درې کسانو هم کم چموست تفسیل بیان کو كلفو جاغوروسته پې حتى عده ضاقت عليهم ترد چې ځمکه تنګل شپغوبانې بمارحبت د خپل پراخی باوج او داقت عليه انفص هم او تنګ شو پاغبانې خپل ځانونه هم یعنی د خپل ځان نه غوی تنګ شو دوج او غوی قین کړړو الله مل من الله الله اللي چې نشتهې زی د ان الله ندخل اسي ز مگر ما غ ترتب دغه سره دي ثم تابع عليهم بيد دي توبه قبول کړه لي يتوب بيد لپاره دي توبه وواسي اني پر خونه توبه باندې کلک او ټين پاتشي ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اي مؤمنان اتقوا الله التقوى اختيار قد الله وكونوا مع الصادقين او شيد الصادقان سرا درشتو خلقو سرا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم ندي مناسب مديني والولارا ومن حولهم أغسك جغير چافيرة ذديو ندي من الأعراب ذديهاتنا أن يتخلفوا عن رسول الله جدور استفاتش رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه او ندي رغبت ورك ترجيح ورك فاخفلوا الزانون باندي يعني فاخفل الزانون عن نفسه داغد النفسنا يعني نخپل خپل ځانونه او غواړي نه خپل ځانونه زیاتغ د ځان نه نه ترجیور کې خپل ځان له زیات داغ د ځان نهیعې خپل ځان نه غړي زیات د رسول د ځان اول د رسول کی اول د رسول حیتي داغې نفس پس د دو وهمیتي دا که لا سیبه دا په نیول د چې دو ته نهرسې کې مه او تن د وله نسبونه او ولا مخمصتون الوجا في سبيل الله اذا الله فلاركي ولا يتؤون موتا او نكد كې دیو وادي يره نتو كې دیو ولارا يغيز الكفاره خصقي كافرن ولا ينالون من عدو النيلن او نرسي ديوتا دي دیو نه دشمن نسشه هرشه چی الا كتب به عمل صالح مګر لیکل لیکي کډ د دیو د پاره په پا دې نیک عمل ان الله الا یضيع اجر المحسنين یقینا الا نزایکی اجر د محسنانو هغه محسنانو چې د الله په لار کې جنگ کوي نبی کریم صلی الله ورسلم فرمایي من اخبرت قدمه په سبیل الله حرمهم الله على النار د چا قدمونه چې د الله په لار کې ګردالو څو د الله د جهنم پور باندې حرام کی د الله د جهنم پور باندې حرام کی دلت ذکر الله فرمای د دیو اجر الله نزاې کوي معمولی کارم چې د الله په لار کې کړې نو الله به ورکي ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره او دیو نخرج کوي حصہ یو څه چې د الله په لار کې لګوي او کړې وروي ولا يقطعون واديا او نکړ کوي دیو وادي نن تیریږي په وادي باندې الا کو تبلغهم لیکن لکله کی ګیدو د پاره نیک عمل لیجزیهم الله احسن ما كانوا يعملون د پاره جلل بدله ورکه دیوتا د بهترین هغه اعمالو د دیو کوول و ما كان المؤمنون لينفقوا کف نہ دی مناسب مؤمنانو چې ټول وزيو جهاد ل لارشي قتال ل لارشي د علم دینه همیت دلته بیانږي فلولا نرى نو ولي لا نرل من کل فرقه في ده هر او نو ده هر دلینا منہم د دیودا توه اي پتون یو جماعات ليتفقهو في الدين چاوي په پوه کې پوهه حاصل کړي هر پاغه واخې د رسول الله خاتم شي په ډېر زمانه کې د دين هغه د ديني علوم مرکزونو تو مدرسو تله ولې لاړ نشي چاوي د دين علم حاصل کړي تفقه او جوهر علم حاصل کړي ولينذر قومهم او دغه پارچ ويره غوی خپل قوم اډاره رجعوا الیهم کله چې دوی ته واپس شي لعلهم يحذرون د دې لپاره چې غوي د دې غیر مسلمانو رويش نه ځکې دا به خلک چې د یو تربیت وشي نو د دې تربیت لپاره ضروری ده چې د هر قوم نه دې څخه د دین د ذکر لپاره او علم دي حاصل کړي دا سي نه چې د بار خلک برازمن په خور کې د ټول وسره د مدارس او مرکز دي خو د دیرو د با جوړ او د سوط د دې زینو طالب علما زده کوي او پیسې په پی مونږه خرج کو او بیا غوی واپس خپلو پر علاقو ته زی او مونږ ته چې بجمد په امامم په کارشي نو بیا چرټواله دیرواله او تبا جوړواله او سواتواله تبنیرواله چرټ افغانستانواله توي نو لای امام را په حقاری راته پکړ دے او سب مستړې دې بیا ولا کورونا جوړو نو خدا نه وځي د دې په خور خلک علم حاصل کی د حياته بعد څه خلک علم حاصل کی ام درته پاتې تیږي ام ډېر ډېګه د دین خدمت کوي او بل چاته ډېر حاجت ناراضي هر هډل کې پکاړ چې خلک وزي د دی دین علمي ځکي ډاکټرانو دا جوړه انجینیرانو جوړه نوو پکې عالمم جوړک چې د دې علاقې د دې ټولو علاقې د طرفنه د ډېټورو غاړه شي او دا علاقې په مخپله آباد شي یا ایه الذین امنو ای مؤمنانو قاتل الذین یلونکم من القفار او جنگی گیراغی کسان سر جستاستا نزدی ده کافرانونا اندر نزدی کافر سر جنگ مخیده ولی اجیدو فیکم غلزو او او دیمو می پتاسو کی سختی داسی نی چی دشمن تا لمدرن رونی اوگرنی چیستا دی خلی تواچی بلکن دشمن دستار دزان دا پارستاب پا مخی اوستاب پر طول کردار کی سختی محسوس کی جستان یریگی وعلم و پوش ان اللہم علم و تقین و اذا ما انزلت صور فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَبَأْضُ الَّذِينَ أَنْغَخَلَقَ دچوای چاله دی آیتونو سه ایمان زیات کو یعنی چاته پیدا ورکړه فاما الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا فَارَقُوا الْمُؤْمِنِينَ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَيَقِينًا زِيَادَ كَرې د غوېلره دی ایمان او هم یستبشِرون او غوې خو خوشاليږي په دی په نزول د قرآن باندې او اما الَّذِينَ فِي اور جګه قرق د جپړونو کې بیماری د شکو د نفاق وزادت و مریدستان الاری ذیہم نزیاد کو دوی د پارا پلیتې انی کو پر د خپل کو پر سره مخکم کو پر نور کو پر ولا زیاد کو وما تو و مات و هم کافر نو دی عمر او کافر د دې ما سورہ بقره کې یو مثال درکړو چې د دا قران د مثال نو د قران د آیتونو مثال د دې لکه یو خمر غن او بهترین خوراک دا د سترغان باندې فروټي او لاسو شلکسانې وخوري نو ټولو ته د خوراک ته قاضی د صحت کویلاویږي خو یو کس په کې بهوش شو او غورځي دا ولي دا د بلډ پريشر مریض او ټولو مالګوري جورسې وخوړل درا پرې وته او بهوش د سپټال ته وروړل کېږي برین همریج ورته وشي نفسه که دا نشي ولاګره روړې خراب او دي دا روړې چې تیار کړې غا سارا وروړې پکړې او وروړې خوراک په تل کې صحه نه د خټ کو نرو ټولو خلکو خړهې حتې بیا موتیې خ شوي دي دا سړې مریضو دا د د ه بیف مریض د دی دته د دته خو ګولی په کاري دته مزګ نه په کار نووي په کار د نقص چرته دی دا بیماری نوور ولی زیاته شوه. په خوراک ورته ځکه دنه بیماری پرتا او ځکه زیاته شوه نو ګندګي پرتا او ځکه ګندګي زیاته شوه اوله یا روانه آیاتو ګورینان انهم یفطرون فی کل عام چې دیواز مایلېکیږي په هر کال مرته او مرته یو ځل دو د ځل کل زلزله راځي کل سیلابونه راځي دا سده الله تعالی د تنبيه د ازمایش دی ثم لا يتوبون بيام ديو طوبة ولاهم ولا يذكرون او ننسيهت قبلي وإذا ما انزلت سورة نوكالك نازل قشيه سورة نظر بعضهم إلى بعد ديو يوبلتو غوري بعض الديونا هل يراكم من أحد يوكستاسو غوري خلطنا فدرس كم قلق على خلق ناس لكنا دي أخوا ديو خوا يوبلتو غوري وإذا مدرسا نغوري بلسو غورتا غورينا وإذا نغوري لذلك تختو إذا نحن نبس عزو دغشان ارویم دا دا چل بکاو دی و چې سو خودرته ګورنه هل یراکو من احد نچ وینګوري ثم صرفون بیا فوتل ایمان نتلل ایمان بے پریخودو قرآن بے پریخودو اللہ دیمون دا غی نو ساتی صرف الله قلوبهم الله گرزولی دیز رون دیو دیو دی ایمان بے انہم قوم اللہ یتقہون ودی وجدائی و قوم دی چی دیو نا لقد جاءكم رسول من انفسکم یقنن راگلی تاسو تا پیغمبر ستاسو دی نفسون ناین انسان دی عزیزن علیه دیر غراند سخت په د باندې مع ستاسو په تکلیف کې پره پروت حارث علیکم دیر زیات حرس دی دا په تاسو باندې په ایمان ستاسو باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې شفيق او مهربان دی په ان تولو نو کچرت دی د ایمان نو واپس ستاسو باندې وقول ورته وای حسبی الله کافی د زما لپاره الله لا اله الا هو بل الاه مگر دغه الله